На і сльози ніхто не зважає, адже все, мовляв, робиться заради дітей. Але сьогодні думалося про інше Може про те, що, мабуть, набагато краще, коли немає слів, а тільки плач. Ось діти проливають сльози над своєю потривоженістю, а мені здається, що вони оплакують мого брата. І нічого не знаючи, не свідомо, а випереджаючи всі офіційні смутки і жалі, ці невинні душі подають з неба знак туги землі, та земля далека, байдужа, глуха. Я дивився крізь кругле більмо ілюмінатора вниз і не бачив землі, а тільки блакитну безодню. Така безодня вже давно утворилася між братом і мною. Хіба тільки мною? Мала бути чорною, але ж ми, брати, тому блакитна. Ох, брате, мій брате! Никнуть трави жалощами, дерево до землі з дугою нахилилося, і плакася його Єгипет 70 днів, доколь травався всельне ісхнєт. Примітка сильний церковно польовий. Тут і далі примітки автора. Ще трохи трави польової є чомусь сохнути і засихати. Годину тому я, присівши на впочивки край поля, роздрав у пучках крихку грудочку землі, в якій могла бути велика надія, або, кажучи по бажана структурність. Від лабораторного корпусу розмахнув бігла білокоса Маринонька, яка повинна була б слугувати тільки вісником радості, але в своєму призначенню несла суцільну роздривоженість і навіть переляк. «Микола Федоровичу, вас до телефону!» «Так рано і так недоречно!» «Підождати не може твій телефон?» – я спробував затулитися від Маринки спиною. «Яке все недоречне і безглузде. Тут чиста прекрасна земля у моїх пучках, і звук від неї мов шерег вічності, а там якийсь телефон. Ти ж могла не знайти мене, Мариненько?» «Вас кличе сам товариш Трухименко, тихо сказала Маринка. «І не кличе, а дуже і дуже просить, надзвичайно, благає». Трохи він нашим чорноземним краєм, степами, людьми, коровами, тракторами, гопаком і наукою теж. Він міг би мене і покликати, коли треба, а тут благає. Я майже побіг до телефону, хоч уже давно не бігав ні перед ким. Трубка вигиналася на столі, мов чорна зміюка, і одразу чорне перечуття в серці. Що сталося? Спитав я Трохименка без зайвих передмов і церемоній, бо нато добре знав його нехід до всього цього словесного шумовиння. «Машина в тебе якась там є?» – спитав він. «Якась є. Їдь в аеропорт, там для тебе заброньоване місце до Києва. Рейс за півтори години. Встигнеш? Може ще й додому заскочити. А що за пожежа?» Трохименко помовчив, тяжко зітхнув. Нещастя з Маркирієм Федоровичем». Брат, що з ним найгірше? Далі Ян розпитував, Єкда снішов Єсі к смерті, а тепер літак ридав дитячими голосами, а мені лунали слова з віків Докуль плакати і мать земле. Брат вважав себе безсмертним, коли в наших суперечках доведен до краю його холодною упертістю Я вигукував, та ти хоч подумав. Що лишиш по своїй смерті? Марко майже зневажливо кидав зі своїх захмарностей. Ти як хочеш, а я вмирати не збираюся. І ось безглуздий випадок. Я лечу туди, де мене жде братова смерть. Як вони назвуть його хоч тепер? Марком чи знов Маркерієм? Трохименко здається за звичкою «Маркеріянив». Як часто дорікав я братові за це перелицьовування. Він Марко, став Маркерій. Його дружина Марія, і геть безглуздо Марсель. Ну, що це, що це, стогнав я. Це ж плебейство, прикрашати себе навіть іменем, придбаним на барахолці Марнослав'я. Плебеї не ті, кого називають, а хто називає, спокійно пояснював брат. Але ж ти не обурюєшся, не протестуєш, не забороняєш, ні ти, ні Марія. Брат був поблажливий до мене. Вже ніби і не ст... я старша, а він. Не переймайся дрібницями, Миколо. Є справи набагато важливіші. Він завжди думав тільки про важливі справи.